כמו שאמרנו, היום אנחנו, נראה לי שזה היום האחרון של חודש נובמבר, יום רביעי בשבוע. אנחנו חותמים את החודש בלימוד ממגילת ישעיהו. השיעור הוא גם קצת סמלי, שיעור חמישים במספרו. מספר השיעור הוא יובל, יובל לשיעורים, אז כל מי שהגיע לכל השיעורים... ויתברך בהם, תודה לאלוהים שנותן לנו הזדמנות ללמוד מדברו וליישם את מה שאנחנו לומדים כי אין טעם רק לשמוע את דבר אלוהים בלי לעשות אותו. אנחנו נחכה כמה שניות שאנה תחזור כדי שתוכלו לקבל תרגום. אז הפרק הזה שאנחנו נלמד היום הוא פרק מ״ו, זה 46. פרק 46 בספר ישעיהו הנביא, כמו הפרקים הקודמים, גם בפרק הזה ישעיהו מדגיש את ההבדל בין לבחור באלוהים לבין לבחור בעולם. בחיים שלנו באמת זה הדבר החשוב ביותר, איזה בחירות אנחנו עושים בחיים. ואלוהים כל כך אוהב אותנו, שהוא רוצה שאנחנו נבחר נכון, כמו כל הורה, רוצה שהילדים שלו יעשו בחירות טובות והוא רוצה להיות המודל שלהם, גם אלוהים רוצה להיות המודל שלנו, הוא רוצה שאנחנו נבחר בו, וכמובן אין בזה דבר חדש לרבים מכם, אבל זה דגש שאלוהים שם בדברו כדי שלא נשכח זאת. זה לא דבר ברור מאליו לבחור באלוהים, הלוואי שזה היה ברור מאליו זה בעצם דבר קשה מאוד, שגם לא קל בכלל להבין מה זה אומר. כי כשאנחנו אומרים לבחור באלוהים, זה לא רק תלוי בהסכמה שלנו לבחור באלוהים, אלא איך זה בא לידי ביטוי בחיים שלנו, הבחירה הזאת. איך אנחנו יכולים לדעת אם אנחנו באמת בחרנו באלוהים או לא? והתשובה לכך, כמובן לרבים מאיתנו, היא פשוט לעשות את מה שאלוהים אומר. ערב טוב, יולנדה, ברוכה הבאה. תיקחי נשימה, אנחנו היום בפרק ה-46, שיעור 50. בספר ישעיהו הנביא. היום אנחנו נקרא את הפרק הזה, פרק 46, ונלמד ממנו על הבחירות שאנחנו עושים, ובעצם מה זה אומר. ישעיהו 46, בואו נקרא מפסוק אחד שימו לביך הפרק מתחיל, בצורה מאוד דרמטית קרע בל, קורס נבו, היו עצביהם לחייו ולבהמה, נשואותיכם עמוסות מסע לעייפה קרסו קרעו יחדיו, לא יכלו מלט מסע ונפשם בשבי הלכה שמעו אלי את בית יעקב וכל שארית בית ישראל העמוסים ממיני בטן הנשואים מיני רחם ועד זקנה אני הוא ועד ציבה אני אסבול אני עשיתי ואני אסע ואני אסבול ואמלט okay. אלילי בבל תשימו לב לפסוק לפסוקים הראשונים אחד ושניים אפילו אינם מסוגלים לזוז לבד מי שנושא אותם הם בעצם בהמות עמוסות משקל כבד האלילים נקראים בל, זה אל בבלי ידוע, או מרודח, <אח> וגם נבו, אחד השמות של הנבו, אולי, נכון, כמו השם נבוקדנצר, הם היו קוראים לעצמם בשמות של אלילים, אז האלילים שלהם, לפי מה שאלוהים מראה, אומר רבה אווילותו של האדם הוא לוקח את האלילים שלו בעצם ממקום למקום ומראה בכך את חוסר היכולת שלהם לעזור, להפך. הם כמו חתיכות אבנים כבדות או עצים שאפשר לקחת אותם ממקום למקום עד כדי כך. אין להם שום השפעה מלבד, תשימו לב, מלבד ההשפעה על אלו שמקבלים אותם כאלוהים שלהם. זאת ההשפעה שיש להם. אלוהים חוזר ומדגיש לעם שלו את האמת בקשר לישועה שלהם. יש ישועה שהם צריכים לקבל, ורבים מהעם פונים לכתובת, לצערנו הרב שזה גם קורה היום, לכתובת הלא נכונה. עד כדי כך שהם פונים לפסל ומבקשים ממנו להושיע אותם. הישועה של בני ישראל יכולה להיות בסכנה אם הם לא ידעו מי האלוהים שלהם. אתם זוכרים את הסיפור על עגל הזהב? מה קרה לאחר שמשה התעכב על הר זיני? מה בני ישראל עשו לעצמם? עגל מזהב, והם אמרו יותר מכך ש... זה האלוהים ש... מה הוא עשה? הוציא אותנו מארץ מצרים. הם אמרו, זה האלוהים שלנו שהוציא אותנו מארץ מצרים, תחשבו על זה, על העגל מזהב. הם אומרים שהוא הוציא אותם ממצרים. כמה ארוך הזיכרון של בני ישראל? האם האלילים מוציאים ומושיעים? כמובן שלא. בפסוק שלוש, אם אנחנו נקרא, אלוהים מתאר בעצם את העם שלו. איזה תיאור יש לעם? העם מתואר כאן בתיאור של עובר, של אה, יצור שאפילו עוד לא נולד וכבר יש לו בעיה. אנחנו קוראים שימעו אלי בית יעקב וכל שארית ישראל העמוסים מני בטן מאז שאתם בבטן הנישואים, הוא מדגיש את זה פעמיים, אתם זוכרים שאנחנו תמיד אומרים, אם אלוהים רוצה להדגיש משהו, הוא אומר אותו פעמיים בשפה אחרת, נכון? Mm -hmm. ולהדגיש mm -hmm. עד כמה mm -hmm. מה שהוא אומר חשוב. Mm -hmm. הוא אומר בעצם שבית שב, ישראל סובלים ממשהו, מבעיה שהיא אפילו לא קשורה להחלטה שלהם. הם סובלים ממשהו שיכול לגרום להחלטה שלהם להיות שונה עד כדי כך, תחשבו על זה, עד כדי כך שהם אפילו יכולים לבחור בעץ ובאבן שהם האלוהים שלהם. עד כדי כך. אז מה בעצם אנחנו נושאים? כאן כתוב על בית ישראל שהם עמוסים. אתם יודעים מה זה המילה הזאת? להיות עמוס? עמוס, העגלה עמוסה, האוטו עמוס, מה זה אומר? משקל, נכון? יש עליהם משקל, יש עומס <אח> והוא אומר אתם עמוסים עוד לפני שנולדתם מה? אתם שואלים? <אח> איך אפשר להיות עמוסים במשהו לפני שבן אדם נולד? <אח> הרי לפני שאנחנו נולדים <אח> אפילו מחשבות אין לנו בראש <אח> איזה עומס יש בנו עוד לפני שאנחנו נולדים? <אח> חשבתם על זה פעם? <אח> שימו לב על העומס הזה, העומס הזה נקרא חטא דוד יודע את האמת הזאת, ובפרק חמישים ואחד, איזה יופי, אנחנו מוצאים את האמת הזאת מאוד ברורה. אתם זוכרים כמה דוד הצטער כשבא אליו נתן הנביא, וסיפר לו את המשל על כבשת הרש. אתם זוכרים את המשל המאוד נוגע ללב, ודוד כל כך התעצבן, ואמר, זה שעשה את זה צריך לשלם ארבע פעמים, והוא בן מוות. ואז נתן אומר לו, מי? זה אתה האיש, זה אתה האיש. ודוד לקח את זה כל כך קשה, אמר חטאתי לה' התגובה הראשונה שלו זה שאני עשיתי חטא נורא ואיום. בתהילים חמישים ואחד יש את כל התיאור של החרתה חרטה, אתם יודעים מה זה חרטה? אני מקווה שאני לא מדבר סינית, כן, על החרטה המאוד גדולה של דוד. תהילים חמישים ואחד, שימו לב מ עד 7 איך אנחנו קוראים כמה דוד מצטער למנצח מזמור לדוד בבוא אליו נתן הנביא כאשר בא אל בת שבע חנני אלוהים כחסדך כחוב רחמך מחה פשעי הרבה כבסני מעווני ומחטאתי טהרני כי פשעי אני עדה וחתתי נגדי תמיד לך לבדך חטאתי והרע בעיניך עשיתי. למען תצדק בדברך, תזכה בשופטיך. הן בעוון חוללתי, ובחטא יחמתני אימי. דוד פונה לאלוהים באיזה לב? בלב שבור. אלוהים אוהב לב נשבר. כשאנחנו באים לאלוהים עם לב שבור, מה אלוהים עושה? מאחה את השברים. אמן. זה האלוהים שלנו, הוא באמת יכול. <אח> תמיד אנחנו צריכים לבוא לאלוהים עם לב שבור. <אח> לבוא אליו ולהגיד, אבא, סליחה, <אח> אני באמת מצטער, <אח> אני, ליבי שבור בקרבי, <אח> אני פגעתי בך ואני חטאתי לך. <אח> דוד מודע לחלוטין למצב החטא בחיים שלו, הוא מבקש מאלוהים לסלוח לו ולרחם עליו. החטא שפועל בלב של כל אדם כמובן אנחנו יודעים את זה, אבל בואו נחשוב לרגע כמה רציני הסיפור הזה. רק אלוהים יכול לרפא. רק אלוהים יכול לרפא את המצב הזה. רק הוא יכול למלט. רק הוא יכול למלט. אתם זוכרים את המילה הזאת בפסוק ארבע. אלוהים אומר, ואת זקנה אני הוא, ואת שיבה אני אסבול. אני עשיתי ואני אסע, ואני אסבול. ועמלט, המילה הזאת ועמלט היא מאוד חשובה, תכף אנחנו ניגע בה וכאן אנחנו רואים באמת שאלוהים, כשהוא מרפא, הוא ממלט, אוקיי? המילה הזאת היא לא קשה, לא קלה כל כך בעברית, סליחה ממלט זה גורם למישהו להימלט, אתם זוכרים בדניאל פרק 12? מי כתוב שהוא יימלט? ימלט כל עמך, כל הכתוב בספר החיים, נכון? זאת אותה המילה. בדניאל פרק 12, המילה הזאת מופיעה בקשר לישועה של העם של אלוהים שנמלט מן המוות, מכיוון שהשם שלו כתוב בספר החיים. המחילה של אלוהים היא דבר הכרחי בחיים שלנו. ואתם יודעים מה, אם תחשבו על זה, המחילה של אלוהים היא הדרך, הדרך של אלוהים לקצר את המרחק בינינו לבינו, אוקיי? לעשות את המרחק בינינו לבינו קצר יותר. ככל שאנחנו באים לאלוהים עם לב שבור יותר, כך אלוהים בעצם מקצר עם המחילה והכפרה שלו על המרחק בינינו. אלוהים רוצה קשר מיידי עם כל אחד ואחד מאיתנו. אנחנו נולדים, כמו שדוד אומר, בפסוק שבע, עוד פעם, גם פה הוא אומר את זה פעמיים, מקבילות עברית, הן בעוון, בעוון חוללתי, ובחטא יחמתני עמי, זה דבר בדיוק, החלק הראשון והחלק השני של הפסוק. דוד אומר, החטא קיים בי עוד לפני שאני נולדתי. וזה העומס, זה העומס. שאלוהים אומר, אתם עמוסים בית ישראל. העומס הוא שאתם נולדים חוטאים, אתם נולדים עם החטא, אתם נולדים עם המנגנון של מנגנון השמדה עצמית. אתם יודעים מה זה נקרא מנגנון השמדה עצמית? מנגנון השמדה עצמית זה סיסטמה... של משהו שהוא הולך להשמיד את עצמו, אוקיי? Okay. Okay? Yeah. זאת אומרת שמשהו שפועל בתוכך נגדך, אוקיי? Okay? Yeah. Hey, לפעמים קורה שמערכת החיסון שלנו, יש לנו רופא כאן בקהל, יכול לאשר את זה, לפעמים המערכת החיסונית שלנו הופכת להיות אויב שלנו yeah. ופועלת להשמדה שלנו yeah. בצורה uh, לא טבעית לחלוטין, אבל זה גם קורה. Yeah. החטא פועל באותה הצורה, yeah. החטא גורם לנו בעצם להשמדה, הוא רוצה להשמיד אותנו. אלוהים קובע דבר מאוד חשוב, ואנחנו נקרא את זה. בפסוק שתיים אנחנו רואים בעצם בוורוד, אתם תסתכלו על הכיתוב בוורוד, כתוב שהאלילים לא יכלו מלט, אוקיי? המילה הזאת פעם למלט, לא יכולים להושיע, לא יכולים לגרום לך להימלט. לא יכלו מלט מסע, הם לא יכולים להוריד ממך את המסע, את העומס, הם לא יכולים אה, לפתור את הבעיה, אלוהים קובע שרק הוא יכול לעכל את המסע, תשימו לב בפסוק ארבע מילה אחרונה, בוורוד, אני שמתי את שניהם בוורוד בכוונה, מלט ועמלט, אתם רואים? האלילים לא יכולים להושיע, uh, כן, להעלים, נכון, למלט זה להעלים, הם לא יכלו למלט מסע, מה זה מסע כובד, mm -hmm. אלוהים אומר, עם ישראל אתם עמוסים עוד לפני שנולדתם, mm -hmm. האלילים mm -hmm. הם לא יכולים למלט מסע, הם לא יכולים למלט את זה, mm -hmm. ובפסוק 4, שימו לב איך אלוהים, mm -hmm. וואו, איך הוא ממלט, מה הוא עושה, אלוהים אומר, קודם כל, mm -hmm. אני הוא מישהו מצלצל בדלת. המשפט, צמד מילים הזה אני הוא, אתם בטח כמה וכמה פעמים בישעיהו. אנחנו גם נקרא את זה עוד מעט, אבל אלוהים אומר גם בצהוב אני אסבול. מה, אלוהים סובל? הוא אומר אני אסבול. והוא לא אומר את זה רק פעם אחת, הוא אומר את זה פעמיים. הוא אומר ועד זקנה אני הוא, ועד שיבה אני אסבול. אני עשיתי אלוהים אומר ואני אשא ואני אסבול עוד פעם הוא אומר ואמלט על איזה סבל אלוהים מדבר? אתם יודעים שסיבולת בעברית זה התכונה לשאת משקל, אוקיי? כוח סיבולת כמה אתה יכול להעמיס עליך כמה אתה יכול שיהיה עליך משקל כשאתם אומרים שלבן אדם יש הרבה סבלנות, זה גם מאותו שורש. אם אני אומר יולנדה היא אישה עם הרבה סבלנות, זאת אומרת שהיא יכולה לסבול הרבה מאוד התנהגות שהיא בעצם לא נאותה או מאוד מעצבנת. אבל יש לה הרבה סבלנות. ולכן אנחנו יודעים שליולנדה יש כוח לסבול. זאת אומרת, סבלנות, אם אנחנו מבינים את זה בצורה כזאת, זה הכוח שלנו לשאת משקל. לשאת משקל. אז הסבל של אלוהים בעצם, על מה הוא מדבר? איזה משקל אלוהים יכול לשאת עליו? <אף> הוא יכול לשאת עליו כל משקל. <אף> ואלוהים אומר, מאז שאתם בבטן, מאז שאתם עמוסים מהבטן, ועד זקנה. עד שאתם מגיעים לגיל זקנה, עד שאתם מגיעים לגיל שיבה, אני אלוהים שלכם. אני עשיתי, אני אסבול ואני אסחב, אני אסע, אוקיי? הכל כאן מדובר על דבר מאוד פשוט. מדובר פה על משהו שאתם לא יכולים לסבול, לא יכולים להרים, ומדובר על משהו שאלוהים כן יכול להרים. מדובר פה על עומס, העומס שלכם. וכשאנחנו באים לפני אלוהים עם הברכיים על הרצפה אנחנו מבקשים מאלוהים לקחת את המשקל הזה מאיתנו וזה מאוד חשוב מאוד חשוב שאנחנו נזכור שמשקל של החטא יותר מדי גדול עלינו ואלוהים רוצה לקחת את זה מאיתנו אלוהים קובע שרק הוא יכול לעכל את המסע מעל בני עמו האלילים, תשימו לב, האלילים הם בעצמם גורמים לעומס על אנשים, אבל יותר מכך, הם אינם יכולים לסלוח חטאים. אינם יכולים מלט, זה מה שכתוב פה. לא יכלו מלט מסע, הם לא יכולים לקחת משקל. אתם רואים עד כמה הדברים מתאימים בפסוקים שאנחנו קוראים. החטאים שהורסים את הקשר בין העם לאלוהים. חייבים להיות מוגשים לאלוהים כדי שהוא ימחל עליהם. הנביא מתאר את התהליך הזה מהזמן שבן אדם נולד ועד שהוא נעשה זקן. אלוהים הוא זה שמחליט לשאת את כל המשקל, את כל המשקל עליו בהשוואה לאלילים שאינם יכולים לשאת שום משקל. אפילו את עצמם הם לא יכולים להעביר ממקום למקום. הם צריכים בהמות שיקחו אותם בעגלה מפה לפה. אנחנו ממשיכים וקוראים, פסוק חמש. ומי תדמיינוני ותשבו ותמשילוני ונדמה. שימו לב, הזלים זהב מכיס וכסף בקנה ישקולו, ישכרו צורף ויעשהו אל, יסגודו אב ישתחוו, יישאו על כתף, שימו לב למילה, הסבלוהו. אהה, אנחנו עוד פעם חוזרים למילה סבל כאן. אתם שמים לב, כל הדבר... הפסוקים קשורים מאוד אחד אל השני. <מח> אלה שסומכים על האלילים, לא רק שהאליל אינו מסוגל לקחת את הסבל שלכם, אתם בעצם סובלים אותו, <מח> או יותר נכון סובלים ממנו. <מח> אלוהים רוצה להראות דרך הנביא שאלוהים הוא האופציה היחידה, הטובה ביותר לאדם. <מח> כל השאר הבל הבלים. כשאנחנו קוראים ומבינים את ישעיהו הנביא בקונטקסט שהוא מדבר יותר קל לנו להבין איזה קשר אלוהים רוצה שיהיה לנו איתו. אלוהים שואל למי אתם יכולים להשוות אותי בפסוק חמש? למי אתם מדמיינים אותי? אנשים משתמשים בפסוק שש בעושר, עושר, בעין כמה כסף, אז אתם יודעים איזה, איזה תיאור <תראית> מאוד פיוטי ויפה יש כאן. <תראית> זלים זהב מכיס. בקיצור, הזהב יורד להם מהכיסים, נשפך להם כסף מהכיסים, אוקיי? <תראית> וכסף בקנה ישקולו, כסף יש להם המון. <תראית> מה הם עושים עם הכסף הזה? שוכרים <תראית> צורף. מה זה נקרא לשכור צורף? משלמים לו כדי שהוא יעבוד בשבילהם. שוכרים צורף. והם, והוא עושה בשבילהם אלוהים, ויעשהו אל, והם סוקדים לו ומשתחווים לו. אנשים משתמשים באושר שלהם, אבל מה אתם חושבים, שאני אספר לכם סיפורים? אתם יודעים איזה אלילים אה, יקרים יש בעולם הזה? מבחינת העולם כמובן, כמה כסף משקיעים בהם. אל תלכו לאיזה טיול בהודו, ותראו כמה בוט הוד מזהב. או בתאילנד, תראו, תראו כמה אנשים משקיעים כסף, מונעים אוכל מפיהם כדי להקים לעצמם אליל שיוכלו להשתחוות ולסגוד לו. אבל מה קורה כשבן אדם רוצה לעבור דירה? הוא מבקש מהאליל לעזור לו לעבור דירה? לא. הוא צריך להרים את האליל הזה, לשכור מכונית מיוחדת אולי או משהו מיוחד, הוא צריך לסבול אותו, נכון? זה בדיוק מה שאנחנו קראנו. יישאו על כתף, יסבלוהו. אוי ואבוי. האליל הזה לא רק לא עוזר, הוא גם יושב לך על הראש. אתה סובל ממנו, מה ההבדל בינו לבין אלוהים? אלוהים לוקח ממך את הסבל. אלוהים לוקח את החטא ממך, האליל מוסיף עליך. <מספיק> לא מספיק שקשה לך, יש לך עוד יותר על הראש. <מספיק> איזה סוג של בחירות אנחנו יכולים לעשות בחיים כשאנחנו מבינים את הקונספט הזה, <מספיק> שאלוהים מדבר פה, אמנם בעברית לא קלה, <מספיק> אבל כשאנחנו <מספיק> מוציאים <מספיק> את המשמעות מתוך המילים, אנחנו מבינים <מספיק> מה אלוהים רוצה לומר לנו, ולכן אנחנו לומדים את המגילה הזאת כל כך לעומק. שימו לב, יישאו על כתף, יסבלו, וינוחו תחתיו, ויעמוד ממקומו לא ימיש. עומד במקום ולא זז, אף יצעק עליו ולא יענה. מצרתו לא יושיענו. בקיצור, אין ממנו שום דבר, רק צרות. רק צרות. במקום שהאלים יכילו את המסע שעל בני אדם, הם רק מכבידים עליהם יותר. כמה שהם צועקים להם לעזרה, האלים האלה לא עונים להם ולא מושיעים אותם. איזה סיפור אנחנו מכירים? אליהו על הכרמל, דוגמה מצוינת, דוגמה מצוינת, אתם זוכרים שאליהו הזמין את כל נביאי הבעל אל הכרמל והם עמדו שם על הכרמל ואליהו פונה אליהם ואומר להם ויאמר אליהו לנביאי הבעל, מלכים א', פרק שמונה עשרה, פסוקים עשרים וחמש עד עשרים ותשע ויאמר אליהו לנביאי הבעל בחרו לכם הפר האחד ועשו ראשונה כי אתם הרבים וקראו בשם אלוהיכם ואש לא תשימו ויקחו את הפר אשר נתן להם, ויעשו, ויקראו בשם הבעל. מהבוקר ועד הצהריים. מהבוקר עד הצהריים לאמור, הבעל עננו. ואין קול ואין עונה, ויפסחו על המזבח אשר עשה. בצהריים אליהו צוחק עליהם בפסוק עשרים ושבע, הוא מעתל בהם, ויהי בצהריים ויעתל בהם אליהו ויאמר, קראו בקול גדול! אולי כי אלוהים הוא וכי שיח ושיג לו וכי דרך לו, אולי ישן הוא ויקץ. בקיצור, הוא אומר להם, תקראו לו בקול גדול, אולי הוא מדבר עם מישהו, אולי הוא לא שם לב, אולי הוא לא שומע אתכם, אולי, אולי הוא נרדם. היא <laughs> דרך, אולי ישן הוא ויקץ, ואז הוא מחמם אותם יותר, והם, תשימו לב, פסוק 28, ויקראו בקול גדול. ויתגודדו כמשפטם בחרבות וברמחים, ויהי כעבור הצהריים, ויתנבאו עד לעלות המלחה, שימו לב, ואין קול, ואין עונה, ואין קשב. אנחנו רואים כאן שבעצם אלוהים מראה גם לעם ישראל, במעמד הזה, בהר הכרמל, את חוסר הטעם בלהשתחוות לאלילים, ואנחנו יודעים את זה. הדרך שאלוהים מראה את זה היא מאוד ברורה, אמנם בשפה לא קלה, אבל מאוד ברורה, אבל יש לה מטרה. אלוהים אומר, אוקיי, אז אם עכשיו הבנתם שלעבוד שה... אלילים זה רק הורס לכם את החיים, זה רק גורם לחיים שלכם להיות יותר קשים, אתם סוחבים עליכם משקלים שאתם לא צריכים לסחוב עליכם, החטאים שלכם מכבידים עליכם וגם האלילים מכבידים. מה אתם צריכים לעשות? אלא אפסים חמש, עשרים ואחת עשרים ושבע. המילה כאן היא מאוד מאוד חשובה. אלוהים נותן לנו בעצם הזדמנות להבין מה זה נקרא לבחור בו. פסוק עשרים ואחת, יקנאו איש לרעהו מתוך יראת המשיח. הנשים, היכנענה לבעליכם כמו לאדוננו, כי האיש הוא ראש האישה כפי שהמשיח הוא ראש הקהילה, המושיע של הגוף. וכשם שהקהילה נכנעת למשיח, כן גם הנשים תיכנענה לבעליהן בכל דבר. האנשים אהבו את נשיכם כשם שגם המשיח אהב את הקהילה, ומסר את עצמו בעדה, כדי לקודשה ולטהרה על ידי רחיצת מים בליווי דברו. למען יעמיד לפניו, שימו לב, את הקהילה כשהיא מפוארת בכבוד. עכשיו אנחנו מוצאים את כל המשמעות ללא כתם וכמת וכדומה. למען תהיה קדושה וללא דופי. וזה כל כך כל כך מדהים איך אלוהים בעצם קושר אותנו אליו. זאת הדרך. אנחנו עמוסים מיני בטן, אנחנו מלאים בחטא. אבל לאלוהים יש את היכולת <מח> להעמיד אותנו, <מח> אוקיי? את הקהילה שלו, כל אחד ואחד מאיתנו, ללא כתם <מח> וכמת וכדומה. <מח> למען תהיה קדושה וללא דופי. הנה, אנחנו מרגישים קצת יותר קלים, <מח> אנחנו <מח> נכנעים לאלוהים, <מח> נותנים את עצמנו לאלוהים <מח> בכל ליבנו, <מח> והוא <מח> עושה בעצם את מה שאנחנו לא יכולים, את מה שהאלילי, <מח> שאלילי בבל לא מסוגלים לעשות. בואו תקראו בהמשך, המשך הפרק שאנחנו לומדים היום. פרק 46, 8 עד 13. זכרו זאת, אלוהים אומר, והתאוששו. השיבו פושעים על לב. זכרו ראשונות מעולם, כי אנוכי אל, ואין עוד אלוהים, ואפס כמוני. מגיד מראשית אחרית ומקדם אשר לא נעשו, אומר עצתי תקום וכל חפצי אעשה, קורא ממזרח עית מארץ מרחק איש, עצתו אף דיברתי אף אביהנה יצרתי אף אעשנה, הוא מדבר באותה שפה כמו בפרק שלנו, אה, כמו בתחילת הפרק, והוא אומר שימו אלי אבירי לב הרחוקים מצדקה, מי אלה האבירי לב שרחוקים מצדקה? זה העם שלו אלה שעמוסים מני בטן, והוא קורא להם בעצם לבוא אליו, לשוב אליו. זכרו זאת בפסוק שמונה, והתאוששו. מה זה המילה הזאת להתאושש? אתם מכירים את חלקכם, התאוששו? והתאוששו, השיבו פושעים על לב. אנחנו כאן רואים תהליך של חזרה בתשובה. אתם יודעים שגם חברי קהילה יכולים לחזור בתשובה? <coughs> אתם יודעים שאנחנו צריכים לחזור בתשובה בכל יום, גם אם חזרנו כבר פעם בתשובה? <coughs> אתם חושבים שלחזור בתשובה זה פעם אחת בחיים? <coughs> לא. <coughs> חזרה בתשובה זה תהליך יום יומי. אלוהים קורא לנו, <coughs> הוא יודע את המצב האמיתי שלנו. <coughs> אנחנו נולדים עם חטא, אז תתארו לעצמכם מה קורה אחרי <coughs> חמישים שנה, אחרי ארבעים שנה, אחרי שלושים שנה. ש... כמובן, applique... כל יום ביומו, יולנדה, אין לך מושג כמה זה קריטי לחיים ולקשר שלך עם אלוהים. אנחנו רוצים להתחרט על החטאים ולו הקטנים ביותר, כי אנחנו יודעים שכל טיפה, הכמות גדלה, נכון? חטא ועוד חטא ועוד חטא ועוד חטא ועוד חטא קטן קטן קטן בסופו של דבר המשקל עלינו כל כך גדול ואנחנו לא מבינים למה אנחנו הפסקנו להתפלל אולי או לא קוראים כל כך בדבר אלוהים או אומרים אלוהים אני אפילו לא, לא חשבתי עליך השבוע או איפה אתה בחיים שלי <אז אח> החטאים הקטנטנים האלה שאנחנו לא מביאים אותם כל אחד ואח ואחד ואחד לאלוהים אלוהים רוצה שאנחנו ניתן לו את כל המשקל של החטאים שלנו ונעזוב אותם בצד ונוותר עליהם וניכנע לו ואיך היחס שלנו לסביבה שלנו תהיה אין בכלל ספק, זה מאה אחוזי הצלחה אלוהים תמיד מנצח אלוהים רוצה שגם אנחנו ננצח שיהיו לנו ניצחונות בחיים שלנו איך אנחנו יכולים לנצח פיתויים? איך אנחנו יכולים לנצח רגשות כעס? רגשות אומללות, רגשות דיכאון, איך אנחנו יכולים לנצח את הדברים האלה? זה בשורה לכל אחד ואחד מאיתנו. אנחנו צריכים לבוא לאלוהים עם לב שבור, כמו שזויד עשה. וכמובן לא רק על חטאים ענקיים, אלא כל דבר קטן שאנחנו יודעים שמתנגד לאלוהים, אנחנו צריכים להיות מודעים לדבר הקטן הזה ולהביא אותו לאלוהים. הוא רוצה לקחת את זה מאיתנו. בפרק שאנחנו לומדים היום, אלוהים לא משאיר אותנו בכלל בחושך. בכלל, כל מה שאנחנו לומדים במגילת ישעיהו, זה <אז> להוציא את העם שלו מחושך לאור, <אז> כדי שהם לא יהיו בחושך. <אז> למה אנחנו לומדים את דבר אלוהים? <אז> כדי שהחיים שלנו יהיו מלאים <אז> באור של אלוהים, ולא יהיו בחושך. <אז> אלוהים בורא. הוא יודע הכי טוב למה אנחנו זקוקים, מי יכול לדעת יותר טוב למה אנחנו זקוקים אם זה לא הוא? אלוהים הוא היוזם, הוא לא רק יושב בצד ומחכה, הוא לא אלוהים פסיבי, <אז> הוא <אז> עוד אומר את זה. נגיד <אז> מראשית אחרית, אני אומר מההתחלה מה יהיה בסוף, <אז> ומקדם אשר עוד אה, לא נעשו את זה הוא אומר פעמיים. <אז> אומר עצתי תקום וכל חפצי אעשה, פסוק עשר, כל מה שאני רוצה אני אעשה אבל כל מה שהוא עושה, הוא עושה בצורה מושלמת. בפסוק האחרון, אלוהים מבטיח שהצדקה שלו קרובה והניצחון עבור העם שלו מובדח. ואתם יודעים דבר מעניין? מה בעצם יקבע את הישועה? מה הוא קובע את הישועה? הזהות. הזהות של העם שלו תקבע את העתיד שלהם. מי הם בכלל? מה הזהות שלהם? למי הם שייכים? זאת הכוונה האמיתית. אלוהים יודע שאם אנחנו לא נהיה שייכים <גגגגג> לו, לא? אנחנו נהיה שייכים לאויב. <גגג> והזהות שלנו כעמו, <גגג> <גג> עם ישראל, <גג> העם של אלוהים, היא חשובה מאין כמוה, שאנחנו לא רק נזכור, <גג> זה לא סתם מילים, <גג> אלא שאנחנו באמת <גג> ניתן לאלוהים להיות האלוהים שלנו ונבחר בו. אלוהים אומר את זה בראשונה לקורית דין, אלוהים דרך כמובן שאול השליח פונה אלינו ואומר האם אינכם יודעים כי גופכם הוא היכל של רוח הקודש השוכנת בתוככם אשר קיבלתם אותה מאת אלוהים וכי אינכם שייכים לעצמכם אופס הרבה אנשים לא יאהבו לשמוע את המילים האלה כל אחד אומר על הגוף שלי זה אני אני אחליט עליי אני אחליט על עצמי אני אחליט מה לעשות זה החיים שלי אבל ברגע שאנחנו מחליטים שאלוהים הוא אלוהים שלנו, למי אנחנו שייכים? לא. אני חייב להגיד לכם, אני כל כך שמח שאני לא שייך לי. תודה לאל שאני שייך לו. אני תמיד רוצה להיות רק שייך לו. אני יודע באיזה ידיים אני נמצא, בידיים הטובות ביותר. כשאנחנו מדברים, מה אנחנו אומרים? אלוהים, אני רוצה להיות שייך לך. כל מה שאתה רוצה בחיים שלי, אני יודע שזה הדבר הטוב ביותר שיקרה. אבל זה החדשות הטובות. הגוף שלנו שייך לאלוהים. אתם יודעים שזה לא רק הגוף שלנו, כמובן, זה המחשבות שלנו, החיים שלנו. הכוונה היא, זה שכולנו, בכל מאודנו, כל מה שאנחנו, בעודנו חיים, אנחנו שייכים לאלוהים. כדי שכשנמות, אז אנחנו נהיה שייכים לו כשהוא יעיר אותנו בחזרה, אמן? <אמן> איזו תקווה, איזו תקווה נהדרת. אלוהים שוכן בתוכנו, ברוח הקודש. תשימו לב, הגוף שלנו הוא בעצם בית המקדש של רוח הקודש. איזה דבר יפה זה, התיאור מאוד מאוד יפה. הגוף <אח> <אח> <אח> שלנו מלא ברוח הקודש של אלוהים. הגוף שלנו אינו שייך לנו, האחריות שלנו והיכולת שלנו בעצם, היכולות שלנו, ללא רוח הקודש לא היה לנו שום תקווה, אבל בידיים של אלוהים אנחנו נקבל ממנו את הגוף החדש שהוא ייתן לנו, רק כשאנחנו נשים את עצמנו ביד שלו. השאלה היא בעצם מי אני, מה אלוהים מצפה ממני, האם לאלוהים יש ציפיות מהילדים שלו? בטח שיש. ואם יש לו ציפיות, אז מה הוא מצפה? אם הייתי שואל למשל את טניה, טניה, תגידי, מה אלוהים מצפה ממך? סתם ככה, את יודעת בכלל? יש לו ציפיות, הוא אבא שלך. את יודעת מה אלוהים מצפה ממך? מה הוא מצפה ממך? בוא נשמע, מעניין. נכון, אז מה הוא מצפה ממך? Mm -hmm. כן, בהרבה דברים, אני צריכה, אם mm -hmm. הוא אבא שלי, אני צריכה לומר לאור, בהרבה דברים, קובי. אז בקיצור, מה שאת אומרת, ותתקני אותי אם אני טועה, אלוהים רוצה את הלב שלך, mm -hmm. נכון? הוא רוצה, הוא רוצה בעצם שתישייכת את אליו. Mm -hmm. אתם מאמינים שאלוהים גם מקנא לנו, mm -hmm. כמו שבעל מקנא לאשתו, אם אנחנו הולכים עם אלוהים אחרים? Mm -hmm. בטח, תקראו mm -hmm. את זה בכתובים. תראו <אז> זה דבר נורא לא זה בשביל אלוהים, כל כך כואב לו <אז> שהעם שלו הולך לאלילים <אז> איך אתם עוזבים אותי ובשביל מי <אז> אתם עוזבים אותי? <אז> אל קנאי אל <אז> קנאי, אבל אלוהים אומר בשביל מי אתם עוזבים? אל מי אתם משווים אותי? <אז> אותי שאני כל כך <אז> אוהב <אז> אתכם <אז> ויכול להושיע אתכם <אז> אתם הולכים <אז> לאלילים? <אז> אלוהים מצפה מאיתנו לתת לו את כל הלב <אז> אלוהים רוצה שכל אחד מהילדים שלו יישאר שלא לתמיד, <מח> כמו שכל אבא וכל <מח> אימא <מח> רוצה שהילדים יישארו לתמיד איתה, <מח> זאת אומרת שלא יעזבו את המשפחה. <מח> איך אנחנו עושים את זה? <מח> אלוהים נותן לנו את האופציה, אנחנו הופכים לעבדים שלו, אנחנו נכנעים לו, <מח> אנחנו לוקחים חלק בתוכנית הישועה שלו, ואתם יודעים זה כמו עסק משפחתי, <מח> מתי אתם נמצאים עם ה... <מח> עם ההורים שלכם, עם האבא, עם האח, עם הכל, שיש לכם עסק משפחתי, שכולכם באותו העסק. אתם עובדים, חושבים על אותו העסק, פועלים יחד בצוות אחד, ולוקחים חלק בתוכנית של העסק הזה. ככה אלוהים רוצה שהקהילה שלו תהיה בעולם. שכל אחד מהקהילה יהיה בעסק המשפחתי. אתם, אתם מבינים מה, את הקשר הזה? להיות בעסק המשפחתי של אלוהים בעולם הזה? אלוהים רוצה שאנחנו ניקח את החלק בתוכנית הזאת שלו. אלוהים יודע מה נדרש מאיתנו כדי שזה יקרה. אנחנו חייבים לוותר על כל מה שמפריע לנו לעשות את זה, והוא יכול לשאת כל משקל. כל משקל הוא יכול לשאת. אלוהים רוצה שאנחנו נהפוך להיות לעדים שלו. הזהות של אלוהים באה לידי ביטוי בצמד המילים אני הוא שקראנו פה, אתם רואים? ואז זקנה אני הוא. הזהות של אלוהים, אתם זוכרים מה הוא אמר למשה להגיד לעם ישראל? מי שלח אתכם? אהיה, אוקיי? זה שבעצם יהיה. אז אלוהים אומר אני הוא, אני זה, אני זה שבעצם יסוחב, אני זה, זה כתוב בפסוק ארבע של הפרק שלנו. ואת זקנה אני הוא, ואת שיבה אני אסבול, אני עשיתי ואני אסבול ועמלט. אלוהים רוצה שנדע מיהו. אם אנחנו חוזרים שלושה פרקים לאחור, אתם יכולים לראות את זה בצורה עוד יותר ברורה. וישעיהו 43 שלמדנו אותו לפני שלושה פרקים, פסוקים 10 עד 13, אלוהים אומר, אתם זוכרים את המשפטים האלה. אתם עדיי נאום אדוני ועבדי אשר בחרתי למען תדעו ותאמינו לי ותבינו מה הוא אומר? כי אני הוא. לפני לא נוצר אל ואחרי לא יהיה. אנוכי, אנוכי אדוני, ואין מבלעדיי מושיע. אנוכי והגדתי והושעתי והשמעתי ואין בכם זר, ואתם עדיי נאום אדוני ואני אל. גם מיום אני הוא, ואין מידי מציל אפעל ומי ישיבנה. אנחנו חייבים לזכור מיהו אלוהים כדי שבאמת נקדיש לו את החיים שלנו. זה לא מספיק לקרוא עליו, זה לא מספיק לדבר עליו, אנחנו חייבים קשר יום יומי רצוף וחזק איתו, יום רצוף וחזק איתו, ופה עוד פעם אנחנו חוזרים, מה מפריע לנו לקשר הזה? החטאים כביכול הקטנים, לפני שאנחנו באים ומתפללים לאלוהים, לפני שאנחנו באים ופונים לאלוהים, אנחנו צריכים קודם כל לבוא עם לב שבור אבינו שבשמיים תסלח לנו על החטאים שלנו, זה כל כך חשוב. זה בעצם התפילה שישוע לימד את התלמידים שלו, לסלוח לנו על החטאים שלנו, כמו שאנחנו סולחים לאחרים, וזה כל כך חשוב. החטאים האלה זה כמובן המכשול הגדול ביותר שעומד בפנינו ובין אבינו שבשמיים. בפרק 59 גם כתוב שהיד של אלוהים לא קצרה, נכון? וישעיהו חמישים ותשע, היא לא קצרה יד אדוני כי עוונותיכם, נכון? העוונות שלכם הם אלה שמונעים מכם להיות עם אלוהים <אז> היד של אלוהים לא קצרה מהושיע <אז> אנחנו חייבים לזכור מיהו אלוהים <אז> המשקל הגדול של החטא בחיים שלנו <אז> וחוסר האמונה שלנו גורם לניתוק הקשר שלנו עם אלוהים, אבל אלוהים לא מוותר, הוא לא מוותר, okay. הוא קורא לנו לעשות משהו. תשימו לב, במתי okay. כל כך יפה כי יש לו הקבלה okay. מאוד מאוד יפה לדברים של ישוע ולפסוקים ולפר... שלוש וארבע yes. בישעיהו שאנחנו לומדים היום. הקבלה מאוד מאוד יפה. Yes. מתי אחד עשרה ישוע אומר, מה הוא אומר? Yes. בואו אליי כל העמלים והעמוסים ואני אמציא לכם מנוחה. קחו עליכם את עולי ולמדו ממני כי עניו אני ונמוך רוח. תמצאו מרגוע לנפשותיכם כי עולי נעים וקל משאי. ישוע לא מרגיש את החטאים שאנחנו באים ונותנים לו אותם. כמו שישעיהו אומר בפסוקים שלוש וארבע, בפרק שלנו היום, שמעו אליי בית יעקב וכל שארית בית ישראל, אותה פנייה, העמוסים מני בטן, הנשואים מני רחם ועד זקנה, אני הוא, אני אסבול, אני עשיתי, אני אשא, אני אסבול ואני אמלך. תמצאו מרגוע לנפשותיכם. אלוהים לא מצפה מכם לחיות חיים של עבדות לאף אחד חוץ מאשר, חוץ ממנו. עבדות רק לאלוהים, הוא רוצה שתיקחו את אולו, המילה הזאת עול, אוקיי, עולו, אוקיי, הוא רוצה שניקח את העול שלו וללמוד ממנו, אלוהים רוצה לקחת שליטה מוחלטת על החיים שלנו והוא מבטיח לכל אחד שהציפיות שלו לא יקשו עלינו את החיים כמו האלילים, להפך, הוא רוצה שאנחנו נצליח לעשות את מה שהוא מצפה, אלוהים אומר תיקחו את העול שלי עול על הצוואר, זה לדוגמה מה שאתם רואים בתמונה, באמת זה עול שהיו שמים עדיין אולי גם בכמה ארצות, על הצוואר של בהמות המסע, כאשר החקלאי הקדום היה רוצה לרתום את השברים שלו לעבודת השדה, הוא היה שם את זה על הצוואר שלהם, את העול. ככה הוא היה רותם את הכוח שלהם למשימה שהוא היה רוצה, להשיג, לתוצאות שהוא היה רוצה להשיג. יש לו משימה, הוא צריך לחרוש את השדה, נכון? Yeah. מה הוא עושה? Yeah. הוא רותם yeah. את הכוח שלהם למשימה שלו. Yeah. העול שאלוהים רוצה לשים עלינו הוא הכניעה אליו. Yeah. אנחנו נכנעים אליו, yeah. ואלוהים yeah. רותם אותנו yeah. עם העול yeah. למשימה שהוא נותן לנו בעולם הזה. Yeah. מה אתם חושבים, שאלוהים לא רוצה את הכוח שלנו? הוא לא רוצה את המאמץ yeah. שלנו? Yeah. הוא רוצה את המאמץ שלנו yeah. כדי שהוא ייספרי. אם אנחנו נשקיע, אנחנו נראה פירות, אמן? Yeah. Okay. אנחנו באמת נראה פירות. ואלוהים רוצה לשים עלינו את העול, וישוע אומר, תיקחו את העול שלי, העול שלי הוא <שמע> eh, נעים, <שמע> זה עול שאתם לא תסבלו, <שמע> זה עול שאני אשים עליכם, זה עול שאתם תוכלו לקחת אותו עליכם. <שמע> השברים לא באים לחקלאי ואומרים לו, לא, תשמע אדוני, אל תשים עליי שום עול, תן לי לעשות את מה שאני רוצה וללכת בכיוון שאני רוצה. כמובן שלא, הם הולכים בכיוון שהוא מראה להם. אפילו שהם לא היו רוצים. יהושע אומר, כי עולי נעים וקל משאי. אם אנחנו לא ניקח את העול של אלוהים, רק שיהיה לנו ברור, אין אמצע. אתם לוקחים את העול של אלוהים, יש לכם את העול שאתם יכולים לסחוב. אם אתם לוקחים, אתם לא לוקחים את העול של אלוהים, <חל> אין מקום אמצע, אתם תיקחו את העול של העולם, <חל> אין משהו אחר, זה או של אלוהים או של העולם. <חל> והעול של העולם הוא כוון הרבה יותר ממה שאנחנו יכולים לשאת, <חל> למדנו את זה בפרק שלנו היום. <חל> האלילים לא רק שהם אינם יכולים להקל מכם את העול, <חל> הם בעצמם הופכים עול עליכם. <חל> זאת אומרת, המסע הופך להיות קשה מנשוא. כאשר אלוהים שם עלינו את העול, הוא מוביל אותנו בכיוון הכי טוב בשבילנו. ומבטיח לנו שהעול שלו לא כבד, אלא כאן ונעים. איך אנחנו מביאים את זה לפרקטיקה בחיים שלנו? <אז> אתם לא צריכים לעזוב את העבודה שלכם. <אז> אתם לא צריכים לעזוב את השכונה שאתם גרים בה, <אז> ואפילו לא את החברים שאתם בקשר <אז> איתם. <אז> כל מה שאתם צריכים לעשות זה לזכור <אז> את המשימה שיש לכם. ולבקש מאלוהים שיסלח לכם על החטאים שלכם, כדי שאתם תוכלו לעשות את מה שהוא מבקש. באמת זה דבר מאוד חשוב. שהחטאים שלנו אה, יחופרו, יהיה לנו יותר כוח רוחני להיות אור. תחשבו על זה, אולי כל חטא מוריד קצת מהאור שלכם? מה אתם אומרים? אתם רוצים להיות אור במקום מסוים? כל פעם שיש לכם חטאים בחיים שמרחיקים אתכם מאלוהים, האור שלכם הופך להיות קטן וקטן וקטן עד שלא רואים בכלל הבדל ביניכם לבין אנשי החושך. אתם מבינים מה אני רוצה לומר. החטאים הקטנים האלה שאנחנו כל כך מדגישים, כל אחד ואחד מהם צריך להיות מחול על ידי אלוהים. אז מה התפקיד שלי בעצם בחצר המלך, אם אלוהים הוא המלך? מה העול שאלוהים מצפה מכל אחד מאיתנו לשאת בשדה שלו? זאת שאלה שכל אחד מאיתנו צריך לשאול את אלוהים ולבקש ממנו לשים את העול שלו על, על כל אחד מאיתנו. <מח> בקהילה שלנו, אני רוצה לעודד, אה, מי ששומע גם את ההקלטה עכשיו, אה, זאת ברכה מאוד מאוד גדולה שמעטים מאוד שמים אליה לב, יותר שמים לב הרבה יותר על מה אנחנו עושים בעבודה, <מח> בפרנסה שלנו, מאשר בעבודה של הקהילה. אבל איפה הברכה? האם בבוס בעבודה, או האם העבודה בקהילה. איפה משלמים כסף? כמובן בעבודה. בקהילה לא מרוויחים כלום. נכון? אין משכורת. אין משהו, תנאים או זה. איך אלוהים משלם את זה? איך? מחילת חטאים. תגידו, נו, אז מה? מה זה מחילת חטאים? מה זה מחילת חטאים? בוא נראה שהבוס שלך מוכן על חטאים שלך. או אם הוא יכול לעשות את זה? כמובן שלא. האם הוא יכול להקל מעליך את המשקל? כמובן שלא. <אח> אלוהים רוצה שאנחנו נבוא אליו ונגיד כן, אני רוצה לעבוד בשבילך, יש לי תפקיד בעולם הזה, <אח> אני רוצה לקיים את התפקיד הזה, ולכל אחד יש מקום. <אח> אני מדבר על זה הרבה מכיוון שאני יודע שיש בזה ברכה מאוד גדולה, ולעבוד בשביל אלוהים. אז התפקיד שלנו בחצר המלך, איזה עול אנחנו סוחבים על הצוואר שלנו. זה לא משנה באיזה תחום אנחנו מחליטים לשרת את אלוהים, המטרה של כל מאמין היא לספר את תוכנית הישועה של אלוהים לכל מי שמוכן לשמוע, זאת המטרה. ברגע שאנחנו מחליטים לקבל את העול, הוא מגלה לנו את המטרה האמיתית בחיים שלנו. ואתם חושבים שזה מובן מאליו? תשאלו אנשים ברחוב, תגיד מה המטרה של החיים שלך? בשביל מה אתה חי? זה לא כל כך פשוט, השאלה לא קלה. אנשים אומרים, המטרה שלי בחיים זה להיות רופא. המטרה שלי בחיים זה לטוס אל הירח. כל אחד יש לו מטרות. אבל מה המטרה של אדם מאמין? בשביל מה אנחנו באים לפה לקהילה? אם אין לנו מטרה, משעמם לנו בחיים? בטח שלא. יש לנו מטרה לעשות את מה שאלוהים ציווה עלינו לעשות, וזאת המטרה האמיתית. להיות חלק מהתוכנית הישועה שלו. את זה אנחנו קוראים גם בעצם את הגישה של אלוהים, יוחנן 3-16. יהושע אומר כי כה אהבה אלוהים את העולם עד כי נתן את בנו יחידו למען לא יובא את כל המאמין בו אלא ינחל חיי עולם וזה בעצם uh, התוצאה, זאת לא המטרה אנחנו, המטרה שלנו uh, לא לנחול חיי עולם אלא המטרה שלנו לשרת את אלוהים <מח> ולהיות איתו תמיד התוצאה זה חיי עולם כמובן <מח> אני רוצה לסיים את השיעור שלנו היום בתהילים <מח> מאוד מאוד יפה תהילים 145, פסוקים 1-6 גם דוד המלך מדבר פה תהילה לדוד, תהילים 145, 1-6 תהילה לדוד, ארוממך אלוהי המלך ואברכה שמך לעולם ועד בכל יום אברכך ועללה שמך לעולם ועד גדול אדוני ומהולל מאוד ולגדולתו אין חקר דור לדור ישבח מעשיך וגבורותיך יגידו הדר כבוד, כבוד הודך ודברי נפלאותיך עשיך ואזוז נורותיך יאמרו וגדלותיך אספרנה דוד למד את ישעיהו ארבעים ושש מצוין דוד למד את, את הפרקים האחרונים בישעיהו בצורה מצוינת אני אומר את זה כמובן כמטאפורה כי דוד באמת הבין את מי הוא עובד איך דוד מדבר על אלוהים שמחה אמיתית okay. בחיים היא שמחה שהסיבה שלה היא אלוהים אם יש שמחה בחיים שלכם והיא באמת שמחה אמיתית, הסיבה היא אלוהים okay. דוד מראה את השמחה שלו בתהילה לאלוהים הוא לא מסתיר את השמחה שלו, הוא מספר עליה לכל אחד שהוא פוגש okay. כל אדם שיפגוש אתכם ירצה לדעת מה הסיבה למסיבה okay. ותהיה לכם הזדמנות לספר okay. למה okay. אתם כל כך שמחים היום אנחנו uh, גילינו את החשיבות של הביאה לפני אלוהים uh, עם לב שבור, עם חטאים שנרעורה לנו פשוטים וקלים, שלא צריך למחול עליהם, <אז> אבל אלוהים, כמו שהוא אומר, אני אסבול, אני אסע, אני רוצה לקחת את זה מכם. <אז> אלוהים צריך <אז> את כל הכוח שלנו, <אז> כדי שאנחנו באמת נוכל לתפקד. כדי שנוכל אה, לעשות את הרצון שלו, אנחנו זקוקים לכוח. <אח> הוא לא צריך מעמידים סמרטוטים, נכון? הוא רוצה, כמו שילדים מצפים שההורים שלהם יהיו חזקים <אח> וטובים <אח> ויציבים, <אח> ככה אלוהים רוצה שאנחנו בעצם אה, נהיה. אנחנו, <אח> כל אחד ואחד מאיתנו יש לו אחריות מאוד גדולה. <אח> הגוף שלנו, כמו שאנחנו יודעים וקראנו, <אח> הוא, <אח> הוא לא שלנו, הוא של אלוהים. החיים שלנו הם לא שלנו, אנחנו צריכים להקדיש לו את כל מה שיש לנו ולהיכנע. והכניעה בעצם לבוא לפני אלוהים ולבקש ממנו מכילה על כל מה שאנחנו עושים, על כל החטאים הקטנים כביכול. אז שאלוהים יברך כל אחד ואחד מכם על המסר הזה, גם למי ששומע עכשיו את ההקלטה. שנעשה החלטות להביא לפני אלוהים את כל החטאים שלנו. כדי שאנחנו נוכל לעשות את המשימה שהוא מצפה מאיתנו וכדי שנוכל באמת לתת כבוד לשמו בעולם הזה. Okay. אמן. אמן ואמן. בוא נתפלל. אבינו מלכנו, אנחנו קראנו עכשיו את הפרק ולמדנו ממנו וראינו גם מקומות נוספים בדברך. שמראים לנו את האמת החשובה מכל, אבא. החטא שבחיים שלנו הורס אותנו ורוצה להשמיד אותנו. ואנחנו מבקשים, אבא, שברחמים שלך, כמו שדוד ביקש, תסלח לנו על החטאים שלנו. תעזור לנו אה, להתגבר על כל הפיתויים וכל הדברים שמונעים מאיתנו לבוא אליך עם דף שבור. תודה לך, אבא, על הזכות להיקרא ילדים שלך. ועל החיים שאתה נותן לנו, ועל הישועה שרק אתה יכול לתת. אנחנו אבא מבקשים הגנה מכל אלילי העולם הזה, כדי שאנחנו לא ניפול אבא במלכודת הזאת של האווילות, מלכודת הטיפשות, מלכודת הסגידה לאל שעשוי מעץ ואבן בחיים שלנו, אלא תמיד אבא, אנחנו ניכנע אליך ונדע שאתה יכול לסבול כל מסע. תודה לך על הזכות לקחת חלק בתוכנית שלך, תוכנית הישועה. לכל תושבי תבל, תברך אותנו פה בנקודה הקטנה הזאת על פני האדמה בארץ ישראל, את הקהילה שלך, שאנחנו באמת ניתן כבוד לשמך, שנעבוד אותך ברוח וגם באמת. תודה לך על כל מה שנתת לנו. גם הערב הזה, אבא, אני מבקש בשביל כל אחד שישתתף בריאות מיוחדת, וכל מי ששומע את ההקלטה גם אבא, לקבל ממך את הכוח כדי לקבל החלטות בחיים, לעשות בחירה נכונה. Uh, ולבחור uh, בך בכל רגע. תעזור לנו אבא להחזיר את, ה, uh, להחזיר את המחשבות שלנו כל הזמן רק אליך, כדי שאנחנו נעבוד רק אותך, ורק אליך נשתחרר. תודה על הכל, תברך את הקהילה, תברך את המנהיגים של הקהילה, ואת כל מי שאבא לוקח חלק במלאכה, בקהילה, תחזק אותנו גם עכשיו לפני הוועדה. אנחנו מבקשים ממך שתהיה איתנו בכל ההחלטות שאנחנו עושים כדי שהשם שלך יפואר, השם של יהושע המשיח.